Odaivan kylpylä on suuri halli, jossa on tehty hyvin paljon erilaisia kojumaisia, pieniä sisätiloja. Se on tässä jonkinlaisella keskusaukiolla muka puisen palotornin juuressa. Ihmisiä istuu pöydässä syömässä eri kojuista ostettuja ruokia. Jukata asuihin pukeutuneina täällä kävelemieet ja naiset, lapset sekaisin tossa syödään jäätelöä. Tossa on ninja, jonka edessä minä ja joe äsken poseerattiin. Täällä on jotain ammuntaa. Varsinainen koko perheen puuhamaa tämä kylpylä. Altaissa on ehditty liota nyt semmonen tunnin verran muutamia eri, koska ehkä vajaa parikymmentä erilaisia altaita, lämpimiä kuumia kylpyvesiä. Kylteistä, teistä ei oikein saa selvää, joe on mulle pikkasen tulkinnut, että siellä on jotakin natriumpitoista, jotakin ja ionipitoista, jotakin nanovetta ja mitä liian varmasti kaikki tekee tosi hyvää Pimeätä, hämärää joe kertoo, että tällä pyritään tällä, tällä kaikella sisustuksella ja lavastuksella luomaan sellainen mielukuvan niin muinainen japanilainen kylä joka on kuuman lähteen ympärille. On sen kylpyläksi tämmöiseksi koko perheen yhteiseksi ja huvittelualueeksi muodostunut. Täällä on tällaisia rooliasuihin pukeutuneita nuoria tyttöjä. Aika paljon pyörinyt tänään. Niillä on ilmeisesti täällä joku tapahtuma hauskan näköistä. Otin aika paljon valokuviakin pihalla. Niin tossa oli toi kissan käpälä käpälä on nyt kuulemma kova juttu. Se on semmonen vaaksamittainen hässäkä, jossa on semmoinen taittuva pää, josta tulee kynnet ulos kissa, niin Sillä voi kuulemma viitata tunnilla, niin sitten se on söpö. Ehkä mä en nyt kuitenkaan osta sitä. Vaikka mä uhkasin, uhkasin joilleen että mä ostan sen käpälän ja hän saa sitten videokuvassa demonstroida, miten sitä käytetään, jotta voi olla söpö, koska söpö on kaikki kaikissa. Olen oppinut. Meillä on treppi Kala-altaalla. Kala-altaalla eli Dr. Fish. Sinne liotetaan varpaat ja kalat syövät kuivaa kuollutta ehoa kantapäistä ja varpaiden välistä. Kuulostaa niin eksoottiselta, että sehän pitää kokeilla. Siihen meni taas noita pukeutuneita nuoria. Okei, okay, nyt tässä tänne johtaa joku tämmönen vesipolku kanava tai joki, Tämmönen matala täytyy vähän kääriä Jukatan helmaa ylös. Itse tuossa samat kaksi nuorta tyttöä, ne on vaan vaihtanut paikkaa. Ahaa, tänne on viritelty oikein tällaisia koska ilmeisesti se ei tietysti mitään, että pukeudutaan joiksikin roolihahmoiksi, vaan se pitää tietenkin myöskin ottaa paljon kuvia. Näillä on selvä työjako, tää toinen, toinen tyttö on kuvannut koko ajan, toinen poseeraa. Ai! Ai, tässä on semmonen pohkeeseen asti 30-20 senttiä vettä. Ja sitten kiviä tällä pohjalla ja niin mukava. Siinä on pirullisuus, tuntuu itseensä. Ei nyt varmaan ole ihan tarkoitus, että mä väistelen näitä kivemä täällä pohjassa. Ehkä sehän pitäisi ennemminkin sovittaa. ne miksi Siinä vertailaan digikaameran näytöltä otettuja kuvia. Ai, ai, ai. Minä vähän noudasti, kun juttelen tähän MP3-soittumien samalla, kun kävelen tässä. Ai, ai, ai. Okei, tää -tä on tosi mahtava, Tosi rentouttavaa. Okay. Täällä on tosi viehättävä tämmönen ulkotila puutarha. Oss. Onks tää todella tarkoitus olla niinku mielellyttää? A... Nyt tässä on tämmönen sementtialue muutama metri jossa on niin kuin vähemmän kuin jalalle tilaa väleittäin ehkä niinku viidentoistisenäkin välein tuollasia perunan kokoisia kiviä Sitä yks mimikin urheasti vaan kävelee niitä kiviä pitkin. Ehkä se on, kun se on sanottu, että se on rentouttavaa niin sitten se on Au au au Okei, okay. jos astuisi silleen, että se jäi tänne jalan keskelle toi kivi, Se on pikku poikati menee sivuhtaan haasille, että koko ajan ei, <losti> kun se semmoista peliä, että se väistelee näitä kiviä. Mä luulen, että mä liityin siihen, siihen peliin kans. Joo, näin. No, mennään tästä Joo, Joen meni kynsistudiolle laitattamaan viilaukset ja lakkaukset, ja sitten me teemme treffit tänne kala-aaltaille. Täällä on mukavaa. Lämmintä vettä, olisiko ehkä jotain 45 asteesta tai jotain puoli Jaha, ja sitten täällä on niitä pohjakiviä taas. Okei, no siis tää on merkeen suomalaisesta uimarannasta tämä kokemus, mutta veden lämpötila vähän Okei, ehkä mä istun tähän hetkeksi, niin kuin kaikki muutkin. Tämä Tää kylpylä sijaitsee Odaiban saarella, joka on Kekosaari. En nyt muista, että kuinka monta vuosikymmentä sitten tehty. Ei mikään ihan uusi juttu. Vuosisadan alussa täällä oli joku puolustuslinnake. Ja liekoi sitten niin, että sitä saarta on laajennettu 80-luvun taloushuuman loppupuolella ajateltiin, että eiköhän se tehdä lisää maata vaan tänne arvokkaalle alueelle Tokiolahden luokse. Ja sitten tulikin 90-luvun taloudellisesti vähän tiukemmat ajat, niin tässä ei tässä ei sitten vähän aikaan tapahtunut mitään, luin jostakin. Mutta nyt sitten, oliko niin, että tänne Odaivan alueelle piti rakentaa jonkinlaista niin kuin arvokasta liiketilakiinteistöä ja toimistoa ja sellaista asuntoa ja jotakin. Mutta se lopputulos nyt sitten on kuitenkin, että täällä on tällaista niin kuin hyvin paljon viihde- ja kuvittelualueet. Ja täällä on nostoskeskuksia, useita erilaisia museoita. Ja esimerkiksi sitten tämä kylpylä. Maailman pyörän olen nähnyt aika ison ja korkean kun satanut niin kovin ne ei ole tullut mennyt mentyä kokeilemaan Niin, tää on ihan erikoinen ja hyvä päivä siinäkin mielessä, että onks tää nyt kahdeksasta päivästä kolmas kun ei sada Et ihan merkille pantava asia Taivas on ollut kyllä systemaattisesti tollanen pilvisen hättäräinen tossa menee taas niitä cosplay-ihmisiä, hyvin monimutkaiset en, sano, en usko sanoa noita kimonoiksi, mutta viitat kuitenkin ja tukkalaitteet ja huivit ja systeemit päässä. Se on ihan hauska harrastus. Vähän koettanut lueskella etukäteen jotakin Japanista. Muun muassa luin läpi sen Teppo Turkin kahdeksan pilven takaa, kei ei muutka, ei tykkää näistä kivistä. Sitten sellaisen kuin Juhani Lompolon. Oliko se Japanin aakkoset? Se on ihan vuosi sitten ostettu Lonely Planetin. Tokio on nyt saanut olla kyllä aika rauhassa matkalaukun pohjalla. Wikipediasta on tullut sitten ja Wikitravelista vähän vilkuiltua tietyillä hakusanoilla. Enemmänkin juuri niin täsmätarpeeseen sitä tietoa etsitty, kuin, niin kuin, niin kuin, tai niin kuin netistä just, jonkun tietyn kaupungin osan sivulta lähtenyt lukemaan, että tässä kaupungin osassa on. Tänne Odabaan pääsee erilaisia reittejä pitkin monoreil tai mikäli semmoinen joku turistijuna, tai kai se on myöskin ihan täällä työskenteleville ihmisille tarkoitettu juna tulee Takeshivan asemalta, tai sitten rinkailainen juna tulee Osakin asemalta, sillä mä tulin tällä kertaa. is <laughs> to